Egan bezala, langa bezia asurantzaren egeforma aipatzen dugu. Ila bete untan, martxan sartu e, baitira al, egeforma ogen leujiak, lehenetik. Eta agurekin, hortaz mintzatzeko, Ipaje Euskalikko lab sindikatukoak duraduna, ena ut, haramendi, egunon? Bai egunon. Ara, gure ihatiko ustaitzeko estudioetatik zuzenean goizuntan. Mao, langabezia unkitzeko baldintzak gogortzen dira eta ondoan eh, eskubidei dekitzen zaie eh, orain arte unkitzan ez zuten batzuei hori hori eh, hori hori hori erraiteko, xe gira eh, laster. Ena utaramendi, behar ezkoa zen eh, langabeziaaren eh, asurantza hori egeformatzea? Lan egeforma... Hori egitea behar beharrezkoa den edo ez den zaila zailada erantzutea horrela, nik esango nuke bai, ondo da erreforma batzuk pasatzea, baina erreforma horiek izan beharko dira ere batzutan langiren alde eta hor etortzen den erreforma hori langiren kontra joaten da, beste bat langileen kontra egiten dena, eta ez da onargarria hau bezalako pausu batzuk izaitea. Mm -hmm. e, sei hilabete lan azken ogoita lau hilabeteetan, e, beharko da egina izan, e, lehen malguagok ziren, ere itena baldin bada, baldintzak, lehen zen lau hilabete azken ogoita sortzi hilabeteetan, e, baldintzen gogortze horrek, zei gana idu? Zaiatzeko um, oso botz egiten, niri ustez, da gehiago lan egitea gutxiago kobratzeko. Eta bukaeran e, aldaketa ola ematen du e, batzuentzat txikia dela, bukaeran dela bi iabete, e, edo lau hilabete gutxiagotan e, bi iabete gehiago lan egitea, eta ola ematen du e, simplea dela eta, eta oso erresa. E realitatean errealitatean badakigus ondo eh, milaka eh, eh, eta milaka langile geldituko direla langabe ziarikabe eta beraz honen truke haien bizkarrean eh, gobernu honek eh, diru uh, baztertuko du edo diru huri eh, ez du banatuko prekarioei eta ondo nio, momentu berdinean zeizeu bezalako irreformak e segituko dituzte enpresa eh, handiei eh, ematen eta hor ikusten dugun dexoreka bat, bukaeran Eh, kontra egin ordez, ez, prekaritate gehiago enpresa eh, handiak diru gehiago irabazteko. Eta hori ez da onargarria eta burukatu garko dugu. Frantiago Gobernuak edo Miguel Peniko ministroak, adibidez, argudiatzen du justizia berriz ezartzea dela, eta ezin dela langabezian delarik gehiago onkitu, lanean ari delarik baino hori zer dio sortaz. Bai, hori da erabiltzen duten argudio bat e, ekis kalkuluak eginez eta kalkuloiek e, ateratzeko e, aztertzen dute gero kontratu txikiago daudenean eta beraz gero eta prekaritatea handiago dagoenean badago aukeran olako kontratu txiki txikioiek erabiliz E, gehiago irabaztea somasean gaudenean, lanean gaudenean baino ados. E, izan daiteke, olako e, fenomeno bat, eta berdin fenomeno hori borrokatu beharko luke gobernuak, eta hori borrokatzeko dela lan bat guztientzat, eta lana banatzea behar den bezala, eta ez kontrarioa egitea. eta Reforma honek zer ingo du, langile batzuk, eh langabeziarik gabe geldituko direnak lan txikiak atxeman barko dituzte eta honen kontra egiten duten reforma hori bukaeran handituko du fenomenoa eta beraz prekaritate gehiago eta langileak hartu beharko dituzte e, lan baldintzak okerragoak eta, eta honek ekartzen duen ondorio guztiekin beraz prekaritatea eta prekaritatea eta prekaritatea eta hori da gobernu honek Pasatu duen reforma honok nekin, e, berritasuna, eta zentzu berdinean joaten da, langilaren bizkarrean. E, kontratu e, prekarioen, e, kontratu labujorien e, problematika aipatzen e, delarik, egada e neugien artean badela e, zera bat, atal bat, egaitzen duena, kontratu mugatu hainit erabiltzen dituzten enpresai, e, ba, zigoz batzu edo bonus-malus bonus, sistema bat ezartzea, e, hori izan de, daiteke aterabide bat? Ez, eta da bat ez da, e, niri ustez, eta hori da bakarrik horpegia txuritzeko eta garbitzeko pixabat. E, Oroi tarazi nahiko nuke gauza bat, Lan kodigoak dio zerbait. Dio, lan kontratu bat, prinzipioz, ZDI bat da eta denbora osoz. Beraz, olako zd dira ekseptzionalak izan beharko lituzken kontratuak. Eta ez dira, gaur egungo kontratu gehienak... CDDak dira, edo bain-beineko CDDak eh, kontratuak dira. Eta, hori eh, da borrokatu behar dena. Eta ez da, ni eh, zuk erabiltzen balin baituzu eh, olako bain-beineko kontratuak hukan eh, handuzu, asogaren zanbeza da ba, bonus edo maluz bat. Ez, aplikatu behar da legea. Zer da behar dituzun kontratuak? printzipioz, CDIak, denbora osoz, eta behar diren balintzetan edo zein pertsonak, bizi duin bat izateko eta olako kontratuak ez dira beraz ezabatu berdugu olako kontratuak eta e, be, behin betiko kontratuak beharko genituzke, behar diren soldatarikin berhar diren lanbalitzetan eta hori da hartu berdugun bidea eta reforma hori berriz diot beste zenzuen hoten da. Hai e, da, E, Kontxatu laburak, e, zera, e, metatzen dituztenak edo e, pasatzen dituztenak e, urteantzeak hainitz e, izan daitezke sasoin lariak, a, adibidez, e, hemen gainera laborantza eremuak izanki ere muak e, hemen baditugu sasoin lariak ikusten dira. Horiak unkituak izanen dira, zure ustez, e, e, zera, neuhi behi horiekin? Noski izango dira, zenta e, berriz kargatzeko derretxoak, bon, badagoa, ipatu dugun bezala, e, xei ia bete, e, lau ia bete behar zenean sortzeko derretxoak, baina leno izanki, ia bete batez lan eginez, e, langileak, bazuen zuen derretxoa, berriz sortzeko derretxoatzuk. batzuk. nahi dut, eun eta berroi eta ziren, edo ilabete bateko lana sortzen zuen, ia bateko luzapena rain luzaen hori ez da gehiago existitzen eta langile horiek lan egin baku dute 6eteez gehiago gehilabete e, bat ordez eta hori aikartzen du beste fenomeno bat. E, Sasoilarian dagoen batek 6labete baino gutxiago lan egiten balin badu, ez du e, gehiago e, somarreko degeso horiek e, sortuko, beraz prekaritatate handiago batean egongo dela eta hor ikusten dugu beti berdina, sasoirari batentzat xehi bi irekit baino gutxiagoko sasoirari batek e, galduko ditu bere diretsuak eta honek ere norren bizkar langilearen bizkar beraz hola segitu daiteke argillu guztiekin noski hartuko dute neurri bat edo beste bat piskat garbitzeko mm haien -hmm. e, sistema eta esateko begira hau ondo dago baina balantzean ematen balin badugu ze kaltetan dagoen Langilendako erreforma hori, eta zer ekartzen dien langile gutxiei, ez dago, ez, ez dago dudarik, ez dago dudarik. Mm. Erreforma hori dela egina eh, langilean kontra eta dirua egiteko, eta hori ezin dugu honartu. Gobernu honek borrokatu berkoluke langabezia borrokatzeko, eta ez dirua egiteko. Ja. Ez aur, daude horretarako. Mai, sasoilariak aipatzen nituen, laborantza munduan, ba, turismoan ere bistan dena, aipatzen aldirela. E beste atal bat aipatzeko, ejanduzu neuhi baikoak, baikoak izan daitekea, debidez, demisionatzen delarik, eh, langileak langabiz, langabezia hunkitzen alko du, lehen demisionatzen delarik etzen eh, alagehtatzen, Hori, efikaza izan daiteke, adibidez, ikusten dugu e, gauhegun badirela sektore batzu langileak bilatzen dituztenak, eta ondoan langa handi ondi bat, behar bada, egokitzeko, e, egokitzeko bi parametro horiek, e, neugri hori, ona izan daiteke? E, izan daiteke neurri bat, e, bai, ez dut esaten ez ez, izan daiteke, eta hori positiboa izan daiteke, permititzeko e, gauza batetik bestera pasatzeko. Baina kaso egin behar da, ez da automatikoa. Hienden buruan, pentsatuko dute, eh, demisionatzen badut, orain badut derretsoa eh, eh, somazean doda langa bezian eh, egoteko eta kobratzeko. Ez du esan nahi hori, esan nahi du, eh, bai aukerak daude eh, beste proiektu bat eiraikitzeko moduan bali mazarete eta eh, proiektu honen... Eh, Bizipena aztertzen dute batzorde batean eta horren arabera ikusiko dute edo aztertuko dute bai edo ez, kobratuko duzun paruan edo ez lehen gauza da eta epatu behar dela eta bigarri nahi zan daiteke bai estatus berezi bat nik hori positiboa izan daiteke independienteak diren e, e, auto entrepreneur bezalakoak eta holako estatuak dute nahi eta haiei segurtasun bat ematen zaie e, Nola esan, etekin txikiak da ez, eta etekiniak, baina diru sartze txikiak dituzte nahi begira. Eta bon, kotizatu dute eta da modu bat ere, haiei irtenbide matemateko, haien sistema edo haien helburuak ezkiduaten balimada. Hori bai da zerbait positiboa, baina beste guztia konparatuz, Hor, reforma honek eta hori permitituko du e, e, Euskal Herrian eramanaz eundaka e, langile batzuk kobratzea, baina momentu berdinean, paduan ez sartzeko, milak milaka eta milaka langile zira sartuko. Eta hori, e, bat bestearen konparatzen balin baitugu, bukaren zerkarriko du honek argita garbi. Prekaritatea eta langabezia gora engoduna Neu horiek asteko martxan jarriak dira e, Sozial a, aktualitatean, heldu diren astetan Eretretan egeforma ere, izanen da gaina gusi bat Aurgeik usten aldira mobilizazio egunak, mobilizazioa hondiak Bai, e, dakikun bezara, menniru ustez ez da Bi reforma rundez berniak, biak lotuak dira Eta seguraski, e, reforma zer reforma joten garen e, denak lotuak dira bukaeran eta bai eta gai honen inguruan badakiguna e, daturen e, asteetan edo birizikia bendeuak 5eko data hori ateratzen dela e, mobilizazio egun bat izango dela frantses estatu osoan Uh, guk uh, biltzen gira gaur ratxalean, bizkat, uh, definitzeko uh, nondik norakungo gira gu lab sindikatu abezala, eta gure afiliatu guztiak daude deituta parte partertzeko gure batzarrean definitzeko gure postura zarri zango den, eta eta gure ustez argi eta garbi hortan ere uh, etortzen den erreforma hori langiraren kontradioa da gehiago kotizatu beharko dugula, uh, gutxiago irabazteko bukaeran uh, pensionista bezala, eta hori arazo hori bohokatu garko dugu beraz seguraski abenduaren bostean kalean e, egongo garela eta orain guri da ikustea nola, nola borrokatu ko dugun etortzen dene reforma hori eta espero dezagun albezain zabala izaitea, albezain jendetsua, albezain e, e, e, kolektiboa ere esango nuke, ikusiko dugu nola egiten dugun hori guztia aldatzeko ta, eta aldarrikatzeko beste sindikatuekin batera espero dugu ehingo dugula borrokatu ka hori ere bai, eta ta ikusiko dugu, badakigu osondo ere, ego euskalegian e, urtahira bukaeran e, aipatzen dutela greba orokor bat, ipar euskalegian haipatzen dela e, abenduan bostetiko iti e, greba orokor bat izan behar dela, ba berdin e, pentsatu beharko genuke, euskalegi osoko mm -hmm. e, mugimendu edo greba orokor batzuk e, antolatzea a, gobernuoiek e, atzela egiteko eta gure lan balintzako betzeko Enaut, arramendi lab sindikatuko, ba mileska Gure galde irantzunik e, goizuntan Eta ejeketarren ejeketarren Hori bistan dena diren asteetan ere Eta egun hori urbiltzean Aipatuko ditugula bestaldi batakte Bai, mi esker, radio hondusiegi